і про своє власне горе, котре щодешньо й чекає, і цілим своїм ястим образом в одно зливався. Бо в одною постаті, в тій складній композиції, одною плямою в тій мозаїці красок. Церква молилася і співала. Він співав і молився з нею. Не за себе, а за якесь спільне, загальне добро, за сповнення збірного бажання, за те, щоб краще стало В тих співах і молитвах Старенький отець Ілецький Також буцім якийсь інший зробився На попівстві Зі своїм словом і з ревматизмом З неслухняною пам'яттю І з тяжкуватими рухами Він нагадував смерк, пізню осінь в саді І перекривлену зі старості хату Тут, біля престолу Його голос звучав чисто і певно його рухи були свідомі й поважні, його проповідь, без пафосу і зайвої театральності, промовляла щирими й легко зрозумілими словами до серця і до розуму слухачів. Він знав їх від дітей, хрестив і вінчав, сповідав і розгрішав, говорив з ними як патріарх великої родини, котрої добро лежить йому близько на серці. Отець Ілецький не вмів піти в народ, щоб разом зі своїми вірними добиватися кращої долі, організувати їх і реформувати, вказувати нові шляхи. Але обов'язки, які прийняв на себе перед півсотнею літ, сповнював пильно і точно. Був старолюбом, якому важко приспособитися до нових вимогів життя. Бо їх він не розуміє, бо вони йому чужі. Коди шагай там, на попівстві, може, й сердися трохи на нього, то тут, у церкві, дивлячись, як він гарно правив і як мудро проповідував, почув прихильність до старенького панутця. Ні, в тім чоловіці я не можу мати ворога, погадав собі, він зрозуміє мене, і як не піде рука в руку, той колод мені під ноги кидати не буде. З такими настроями і думками прослухав служби Божої до кінця, і коли люди стали розходитися, побачив перед намісним образом Ганю. Мала вишивану сорочку-блузку і чорну стрічку. На голові косав віночок. Клячала і молилася, ніби й не бачила нікого. Недалеко від неї стояв молодий чоловік з буйною чуприною у вишиваній сороці і в чорній самитній блузі. Його вся увага звернена була на один із праздничків. Це, мабуть, якийсь маляр, погадав собі Шагай. Тета Єлецька сиділа в лавці і дочитувала молитву з книжки. Шагай вийшов з церкви і розглядав старі надгробники, здебільшого плити, з витоптаними або мохом позаростаними, з перекривленими козацькими хрестами або й без них. На одній стояла велика кам'яна чаша. Тут, мабуть, воду або зілля святили, і таким чином пам'ятник був не тільки помином помершого, але ще й релігійну послугу сповняв. Випогодилося. Дощ пообливав надгробники, бляха на церкві вилискувала до сонця, а хрестини на її над надбанниках прямо горіли. Люди гуртками розходилися на всі сторони села, несли з собою цей святочний настрій, що мав їх вистачити на цілий тиждень. З повагою йшли і картали дітей, котрі хотіли гратися по дорозі. От, звичайно, дітиське. Що вони розуміють? Шагай був біля церковних воріт, як з церкви вийшла пані Ілецька, панна Ганна і цей молодий чоловік в оксамитній блузці. Усунувся набік, поклонився і хотів іти до школи, але добродійка Ілецька кликнула за ним Пане Шагай, а ви куди? Приступив і привітався. Додому, пані Добродійко, на обід Марти чекає. Я вже Марті сказала, що ви не прийдете, бо ми вас просимо до себе нині неділля. Не лишалося нічого більше, як тільки подякувати. Панове незнайомі? Спитала Ганя, глянувши на Шагая і на молодого чоловіка з буйною чуприною. Це наш новий учитель, пан Петро Шагай, а це артист, маляр, пан Омелян Семаківський. Стиснули собі руки, Шагай певно, Поміг добродійці Єлецький зійти по кількох східцях на стежку до попівства. «Просимо панів ближче!» І Ганя відчинила двері до гостинного покою. «Заступіть мене, пане Семаківський. «Бавте пана Шагає! Він ще у житниках гість!» «Не журіться, пані, нами!» – відповів Семаківський. «Вже ми тут дамо собі раду! У вас навіть стіли гостинні, правда, пане професор?» «Кажіть мені Шагай!» Хай буде, пане Шагай Знаєте, такої гостинної хати, як отця, нині зі свічкою шукай З кісками, добрі люди Коли ви приїхали? в четвер, а ви? Ого, я тут же другим наворотом сиджу Малюю в прилученій церкву В тім селі за горою? Еш, побудували таку, знаєте, гаргару І я малюю святців Каторжна робота, кажу вам Чому каторжна? Не розумію вас, мистецтво, праця благородна. Невже ж ви не любите свого діла? «Люблю», – відповів Семаківський, наголошуючи з притиском останній склад слова. «Але ті люди, ті профани, вони нічого в ділах штуки не тямлять». «Ви на Дніпрянець, на жаль?» «Бо знаєте, в нас така дідівська тіснота, а там степи, могили, Дніпро». Розумію, але чули ви про чумака, що на могилі куліш варів, перевернув глека, тоді потилицю почухав і спльовуючись сказав О, діча тіснота! Симаківський завзято папіроску крутив Як ви це розумієте? А так, що і в нас хоч тісно, а все ж таки корисне діло робити можна І чого ви тут доробитеся, пане Шагай? Станете управителем школи? Прийдуть діти, треба їх буде до гімназії післати. А за що? Гарні вигляди, правда? А я, знаєте, до чого я тут дороблюся? Нерви порву, серце своє з'їм, осліпну. І непризнаним зійду до гробу на те, щоб хтось колись за літ сто або двісті написав учену студію про змарнованого великого маляра Омеляна Симаківського. І щоб за ту студію дістав своє... Спасибі вам за таку перспективу. Так що тоді нам з вами робити? Кидати свій невдячний край на те, щоб чужі зайняли наше місце? А чому б то ні? Кожний чоловік має право шукати щастя. Краще те, ніж сидіти на купі, як гниде. Шагай скрибився. Простіть за слово, воно дійсно в тій хаті трохи уха ріже. І я так гадаю, відповів Шагай. А що до того сидження на купі, то я з вами ніяк не згоджуся. У нас так мало інтелігентних робітників, а так багато праці, що ж подумати страшно. Нам треба творити інтелігенцію. Інтелігентний пролетаріат. Хай буде й пролетаріат. Розуміється, пролетаріат маєтковий, а не інтелектуальний.